takže můžeme zahájit uh, diskuzi. Hele, bylo to výborný a já tady mám nějaký ty nápadky, jo? A mě napadlo, že asi co bude důležitý teda, je nějaký ten kontrast třeba i mezi částma toho květu, protože tamhle třeba ta žutlá, tam ne, ale to je peště ta bílá, obě barvy samého se nic moc, ale právě dolům to dává takovou tu strašnou tu květkově to je to prostě nějaký ten tét, čiže jo, ale právě, to právě procesuje zkusmání. A myslím si, že bych celkově jen zkouhovat ten kontrast a ty zprostředky a vrzu bezprostředky jen jako obecně několik částí, že, že to by možná malo běhna delství, která tady je neprovádaná a která v kontrastu třeba s tím kalidrem, kterým tý kytky vlastně vysvětluje, proč ta žlutá je jako nejmý květ, proč ten bílej, který se víc zaší od tý zeleň, je víc květ, stejně tak ten červený obrý, cokoliv, ale proč ta žlutá je tak blízko že za to by bylo jako ještě ošvil protože to ještě není výkvět... Je to nějaký kněz, než Ale pro věk, který to souvislí, jako procesem, dát, už, zaštrat, kytky jako kytky už navědčit, e, to nebylo, to je to symbol, že to nebylo, to s to nebylo, to मIC, dobra, já na to možná na Pokud bychom pro mě nějaký závěr, a to zkusíme uh, takto tak bych řekl, uh, sakru zase ten fajčkový opravu. Protože to, jsou vlastně jste uh, zjistili, <sih sein> tak je, <poupoufáTOR> že na těch možná fakt není nic speciálního. Jo, ale tak, že jsme porovnávali jenom ty kytkama, že? <tějí> no, dobře, ale to, co já chci říct, je, že vlastně uh, jakýkoliv z takových úsebků uh, ukazuje uh, nám uh, to, že to je prostě součást uh, nějakých nějaký uh, obecnějších preferencí jako preferencí pro uh, třeba třeba třeba a tak dále. Slejší, Ten, to je, na... Ale ne, není to něco, co by jako specificky se ukazovalo na, na kytkách. No, no, proto se tam nabízím, protože, že skravenávat s něčím třeba nežít, než nejsou, co nejsou ty kuty, že jo? A potom se koupat na to, jestli, opravdu, když tam zachováme střední komplexity jako a nějaký tvarový, tvarový zákon, jestli tam tenhle budou to nějakou dovolit. Ale v tom okrem, panu ptáru se slovo, vymožňují jako obráceně, jo? že prostě možná, že naše, jako estetické preference, na tomhle se tvarovaly a pak se by neroznaly. Postařím. Ne, ne, ne. Je že právě, necilně no vlastně prostě se do ruky ty ty ty ty ty ty ty že ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty pak ty ty ty ty na četnosti těch tvarů. ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty měřenou, ty ty Výběr, že tu to prostě a prostě se podívat, jestli skutečně se do toho že to je ta vizuální dieta, kterou, jo, že, že, že, že, že, že a vlastně, jako to zemčí je dobrý, že ta typikalita a distinktivnost, což je třeba znamená ta modrá barva, že která je zácná, která jako, a můžou prostě a můžou to jich pridně proti sobě, o ty důmody, protože preferovaná barva a preferovaný tvár a to můžou být úplně hloupační. Jako Jo, to to, ten že atlasy prostě a nějaký uspandardizovaný květní prostě ty, no to by stačilo, že víš, mm -hmm. že mm -hmm. pan prostě prostě, prostě. Tak, no, ještě, která k, tý, k tý a k že to, že to může být trochu substituční disciplíny. Takže vlastně ty, ty vaše výsledky, které opravdu podle té teorii, je to velmi dobře jí podporovat. A, proč? Protože to, co je estetické, to, co je, je krásné, nemusí nutně znamenat, že to je. I v současnosti máme často a jistě, že jako, uh, to, co je svět, který nechceme je nám nějak zachování té věci, bylo by asi nepraktické, že bychom to jenom který prostě jiný, uh, jde, jde o jinou věc a o, o jinou emoci a tu emocí bude prostě, jak nám přijde uh, to někdo přitažlivý k a ne jako estetický, jako krásný, uh, že ho chceme kolem sebe, chceme se jim obklopovat. Jo, že vlastně ty kitky, že se chcime to kitkama, nebo co mám úplně kde ty jsou, by, by povídalo pro tu, tu, tu ardešní nepotézku. Jo, ale můžeme opravdu, jak to myslím, že, že, že to je něco, co měli vidět, výštějšího, realitě tak to je něco jako zamýšlela. pak je to, že prostě říkal, že kitka se jako zdroj, že to není jako, že nějaká kvalita obecná, ale že prostě jo. že to mě opravdu jako dá se dostojně s tím jako víte na to Tak v tom případě to stojí za to, že pustí refra, jako, prostě to jako před, před jinak že tam nejde o to, že vědka zdroj, ale o to, že to prostředí samo sobě je jediní pro Já jsem se chtěl trochu zastat Darwina, myslím, že se docela předvedlo, že, že to vlastně jako docela jako hodně o tom že by to mělo být spíš jako, že se znemožnil Volos, jo, který byl takový ten tvrdý adaptacionalista Te ten by určitě jako vymyslel to s tím korelací s tou krajinou a s tím a tak. To, to by jako asi sedělo do toho myšlení, ale Darwin právě neměl jako problém s tím, že je něco důlej většinu, že se něco líbí, no? protože se to do trefí do nějakých preferenci a do toho, do toho pohlavního výběro a tak, takže za mě se jako docela předvedlo Darwin a že to docela jako trefil a to byla skýš taková poznámka. ta otázka je, jak to, že proč se ve bílá orchidej a ne za chryzantema? To je to jako, fakt je tak špatně. Jako že vás se to vybrali že je, že to je, že to je, že to je, že to je, že to je, že je, že to je, že to je, že to je, že si je, že to je, že to co je, to je, a je, že to je, že to je, že je, to je, je, v s... tak... a Teda samozřejmě. <laughs> Martina, uh, jsme tady probírali s Lukášem k těm uh, nápadům. Ty uh, jsi říkal, že vlastně celá na výzkumu je v nějaké jako oblasti marketingu a v, v, m, takhle. Uh, tak by to šlo možná obejít tím, protože lidi asi mají celké představu o tom, jaké jsou uh, ceny. Kytek, tak podívat se na to, co se věšuje v zahradkách, jestli vlastně tohle to, co by přišli tak, tak bych by to tomu nějakým způsobem jako odpovídalo. že, že by se to se to tím, co se u nás těstuje, co jsou, se co viděl, jaká věkla, je vlastně celková kompozice, že zahráte, tam měl toho, co je věkla, ale určitě si myslím, že by to jako by stálo na Tak, Nějaký jiný senzorický vlastností, že, že jste vlastně jenom nějakou celé. Um, měl jste tam teda fotku příšerný že jo, ale ale třeba v růmě si myslím, že ve spojení prostě s tou s s vizualitou je květin zrovna poměrně výrazná, poměrně preferovaná, kdy prostě vytváří parfémy vlastně jako zrovstvým z rozklín, květín, jestli nakonec ta vizualita není jako z, zavádějící v té pref, preferenci. Já jsem rád, že jsem tu otázku nemusel pokládat. že jsou jako Věc, ale v tom našem designu, kdybychom tam měli vlastně ještě zahrní důně, tak už byste z toho jako nevěli vězně. My jsme se snažili co nejvíc věto, vlastně, jako protože se vyvíjeli jako jednotlivky, které a podobné velikosti a podobně se tam těch proměnných měli vlastně co nejní. Ale máte pravdu z domu 10% vůně, které jsou na prostě hodně jako významné. A myslím si, že mají rozhodně co čin, jak se dělali do místní nebo ne na druhou stranu. Které jsou vlastně víc vlastně vizualní, když se to dělají kýdry, tak je to většinou podle nějakých obrázků, a to vlastně není to jako, že, že si tady řekl, jo, já chcete něco takhle, že se ty vody, já řekl, něco má ty velký květ, nebo něco podobného. no. A že, a... A... že jí, a... když bych tam řekl, jo, jako, děkujete to, a... to taky, když jdeš prostě do jedinářství, tak ty taky, ne, taky neřekl, no, jako, tak tam možná tam dají voní je něho, ale Jakou má jak můžete, jak je tady veliky, jak je ta vysvětá vysvětá vlastně vzhledoví vlastnosti a tu vůni tam možná tak jako občas někde změně. Otázka je, jestli kdyby ty vůni na ně další jestli to třeba tak to ale e, i co se týče toho, jako vytvědu těch prostě, tak spíš, jak že rodí jako o tom primárně, a když to volím, tak je to o to lepší. Když se zaměšlíte nad jako evolučným vývem, tak tam a že, že to vlastně... Na druhou stranu, když se podíváme, třeba určitě jako, nějaké to aflické zále, které sledujeme našich tak je to jako, menší na těch rostlincová nějakou výraznům údně. Že si myslím, že by se měl nějaký vlastně problém najít třeba z těch děloci rostovacích tolik uh, různě jako vonňavých, a věc, kterého nějakého představová. V prvně se, se jsem, že nějakou kdy, když takže a jak se to, Mě to napadlo u, toho, byl, Rani, no, u toho, jak jste jak se zmiňoval, to, proč se nám líbí, jestli to je nějaká jako zranitelnost, to, že jsou to skutečně bio, bio předměrny, tak, tak to všechno vlastně je a myslím si, že ty u jako rohle ale když těch až je vyskum, to můžeme v důležitě dostupnit pro což mě že jsem se můj znaměřili budoucí. A štědějí, Temperátní píky, jo. No, to jestli byste No, je třeba, že ty teď jsme tady na parádach Ty, Ale tady byste měli Ale ne, když se to podělali, třeba, když jste podělali ty ty výhody, ty výhody, ty výhody, ty výhody, ty výhody, No, výhody, ty výhody, ty výhody, ty výhody, ty výhody, ty výhody, ty výhody, Ja, to je, je, já jsem to uměl právě ještě to, že je, jak, vlastně ještě na Pavla, že ona taky tam může vychytávat vlastně nějaký náš prostě dojem krásy, ale takovej, aby jsme jí právě jako ještě nesežrali, protože vtude, kdy ona je pro ty opilovače, ale pak, až to udělá ty kvůli, se ona chce, aby jí jako sežralo prostě ten nějaký ptár, který má, z který povnitř nevykne, nějaký se to znamená dva svou plodu, musí vypadat stupně, jakože nám není to jako krásný raky, ale že ho prostě jako sníme, ale s tomu květovou a zase musí prostě působit nějakým způsobem na to, aby to ten člověk nezničil, aby to možnou jako uchoval, dal to prostě času, stácení nějaký malý zároveň, aby to nesvěděl, a zároveň, aby to nebolo tak různý, aby to nepodlupal, mm -hmm. jo? E, no, to my to trháme, jo, ale by mě nějaký dva obeznit reference, třeba jako, i že to je trošku právě ta aposebatrická žlutost je jako koupějna, je tady ser, tady jednou bude jatko, ale zároveň je to lesný. Jako, my zdílíme se spoustou třeba nějakých dalších tvorů, protože to mě jako umyberzální třeba stavčí minimálně preference, takže ona třeba... Jenom prosím, bude diskuze pokračovat i v hospodě a jsou ty, kteří jsou které jsou lepší do hospodě, kteří další. protože to že to je bezpečnější, že to je něco jiného, to ale je něco jiného, to je něco jiného, že to jsme takový, že si toho člověka tak jako ty nějaký, nějaký jako, estetické vlastnosti, a že chtěla nevinnáho, náhodou, že po ale ale se na to co se nám vyběhněte, nejvíc. to jsme, uh, ty, který jako člověk nejvíc nějak nemá, a vlastně, že člověk největší vících, že to jako co se nám že člověk to super, že to je, co, jaká návštěva, se jsme, tam mám na že vám že ale prostě jen ty výstupy, byla ta potažená jízda, uvidíte, ale vždycky konferenční byla ne národná. Ne národná. Já jsem vegetarián. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. tak tady, Jo. Jo. Jo. Jo. to Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. to Jo. Jo. Jo. Jo. ale Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. to Jo. Jo která nepádí, což mě že to není tak upřídan, Ale je jako, <diary> na to jedno, ale tak ten různé hrozně opravdu Právě to, že je to drána. Takže si prostě potom tam se část sezóny projevilo. Víte, mhm. pět dní, pět dní. jsme se mají vědět ty ty ty. a jsem taky jsme si sněžili které to jako jsem, že jsme si dělali, že jsme si dělali, a prostě to, co pojím, a nějaký speciální už od S tím, stejně kdybyste nějakomu to bylo pitková to 100% sváší, já vlastně co to týmu jedno zákonem Můžu chtít nějak něco tak druhé, cítit něco jiného. Já Já tak on něco mohl dělat, vážně. že je to nějaký je to taková exkluzivní. A, tak, a, a potom ještě, a, a, a to že že je bylo že to bylo takové, že to že to to že to to bylo to to že to to je nezačeště, ale jako... Malý dítě v pouště. <percentages> se Ne. Já ještě, se jak to možná přijde, že vlastně by se vůbec takhle člověk jako neměl ptát? a hledat v těchkách, jako z hlediska našich preferencí nějaký nebo význam možná jako už nedává smysl, protože rozpojení od těch jiných a zásady A když se ty podívá je tak nějak tak to jsou totální, jako z jiných světů, Prostě zopak jako, že je prostě nějaký, jsme, že to jsou, jako by ty byla že na že to ostatní, že je to nějak symetrický. V zásadě. jako kytky jsou esteticky nepovíjí jakoby osno se prostě a <tělí> Jo, To se budou vědějíc, že a třesím tentypest adiky to má. A k tomu by ještě nahrávalo to, že a to mě teda úplně nejvíc jako vlastně překvapuje, že ta barva hraje role a ten tvar která fakt divný, protože lidi jsou známí tím, že vypreferujeme právě hodně. Proto ty Windowsy vypadají jako Windowsy s týma ikonkama, proto... Jo, to je prostě známí, že... Tady, tak, a to jsem si většině, že když to budějí nějaký z blízka. Tak je my samozřejmě nevím, jak ty vypadají tak, jako měli nějaký ale tak asi. To je, že to může být nějaký se vším. ale stejně si myslím, že v zásadě my jsme je ploptovali jakousi jako podivku, která začala hrát roli v našich popředních rituálech, našich maintaining spotů, které se že říká, na rituálech a tak dále. A vůbec to nemusí být spojený s nějakou metodou, to už je spíš že maximálně, jako jestli, že nevno, nevno, ale prostě, že, že to nějak přijde, vlastně, že, že, že bychom to měli tak nějak rozseknout. Jako se štědět, jako musíte to udělat? to prostě... ale no, já se chci vlastně připojit. Jedna, která jsem chtěl říct, se připojené s tím, že tamto osnovu vzpůsobí, jak se nám jiné kytky versus plody, přijde, že to není papelová kumina, protože ty plody nejsou nám toho, že vlastně není testý potec, test, ale stejně si myslím, že, nebo proč vlastně upohlohovat tu darbenou představu tedy o tom pohladný výběru. No? Protože uh, já jsem vzpomněl hned na lenčíky samozřejmě, které se do tých tý, tý, tý souřebnosti často zmiňují, že jo? Všichni vidí takovou vesíčku lepší, tak tam dává ty tyhle věci, které v tom království jinak vůbec nejsou, vůbec netuší, kde je to jako pémež. Tak ten přece jako normální takový hry, který je v prostě sbírá, úplně dost, aby ukázal, co si to může dovolit. A stejně tak v té samotné africké třeba, ono těch kytek je tam pomáhlo. I, i, I v té jako vyhrační sezóně tam opravdu najít pěknou kitku je docela, pokud jako už něco jiného je třeba už fakt a v části ale jenom prostě dosávaný a sbírat kytky místo toho, abych bylo tak to znamená, že jako jsem něco dovolit, že a to teda přinesu jako akim doslňu. Tak mně to připadá, že to je normálně takový, že jsem dá docela dobře pouzit jako, jako příklad, nebyl takovýho principu a že to takhle může fungovat. Já to jako zajímavý úhled určitě je to věc, co by třeba bylo právě, že by právě přištějí lidi, co mají jiné složnosti a, a náprosti, jako co by, by to mohlo být, než právě jenom ty větší ty 20 to prostě osobně to že prostě, jako pořádku a jsem taky si snažil způsobem dokázat, že to nemá takové to, to říkají jako odporu. který je na mohli se a to co, to, co říkáte, je rozhodně něco způsobů připadá No, Tak, tak Třeba to ne, jestli, když už si třeba k někdy že to bylo, jestli zahradou, a že by prostě lidi chodili do té zahrady, a by by podělali do toho, a bylo třeba byla bolka, jenom to a se tam prostě úplně nějaký doplň. Ani by se tam nazývalo si myslím, z by náši těci dostali proč to zda tak že ty jsou právě nebo, že noho, ale to se mě, je mě ještě napadlo k těm, k těm fotkám, že jsme možná nezvolili správnou barvu, že jsme měli udělat zelenou pozadí. Hmm. No, a, protože je na nebo že... že to, že ta zhlédá se tak jako nabízí. když se člověk kouká na to, ty nebo třeba ty český úplně, jak bylo to pozadí jako reální, tak ta zhlédá tam není jako roz ne, tak... Na ne, lidi tak ideální je to, že je to že, je to, že tady je to, že tady je zase třeba vysoký ten tam jako to a spíšně některá člověk pořád tím jako nebyt. A to, že by tam bylo to zhlédání by jako malé, nějaký, jako ale já jsem se tímto nadvážil. Někdo reagoval na tohle, jak by si potom pozadí přenášel, říkal Petr, otázka kontrastu. Vzhledem k tomu, že mi to vycházelo u těch živých v podstatě stejně, tak, to, tak si myslím, že to je fakt. Je. Asi. Asi. No a ještě bych chtěl. Normálně se pěda tvrdí, že hitky jsou ideální dár že je to nákladný, že ho na a Vaně si ty nožičky, když najdou. A e, přitom, takže ten, co chce dát, dá, to musí strašně moc investovat. A přitom ten oddarovaný z toho nic nemám v zásad. zásadě. Je prostě chvíli hradost, ale objektivně mu to stejně jako cítne a poměrně drzat. A ještě to má výborný, jako, že se ty dary doma nehromadějí že vyhodí se je, a na příští náštvě a tak dále, je to prostě A teď jen že je to krásné, že prostě je A to vodou takže tak To, to je <laughs> OK, tak To bylo tak ale jestli to se dělat nějaký side-backing, jak mohli? Většinu, že jo, měli jsme roli. to je jako nějaký, nevím, nevím, městavního se nějaký musel trochu odtuděn, takže je toho, že mohli dělat, ale třeba takhle dělat nějaký dostat, když jsme se nějakým příštěným příštěným má právě vzory nebo jiné vzory, které mají hodné slověnosti u nějakých malých šperků nebo věcí úplně se stejným setupem. A pak srovnat je ta typičnost, barevnost má bych samou tak pak by se mu říct, jo, měl prostě pravdu, nemáme fotofily nebo ne... A, asi by to nebylo Я с чемпан. Что вы делаете? Которые чемпанцы вами Prostě, uh, Který jako se sp, sp, speciálně na fitofily. Zároveň, což je jako blbý, vychází, že uh, možná uh, nic jako speciálního jako fitofily není. A, uh, ale to, máme docela jako robustní evidenci, jsou ty různé biofily. Mm. A tím mi si prostě to to není takový jako, uh, jako extra výběžek. Je to, že ta, ta jako evidence pro to, že lidi jsou, se, jako jsou, cítí příjemněji, tráví více časů v prostorách, které jsou vůzmě vlastně jako v, buď kitkama, nebo, nebo dokonce to můžou být i atrapy. Tak, a přesto tam prostě budou spíš, než když tam ta atrapa nebude. Tak, to, to, což je vlastně absurdní, tak, tak, tak by to asi šlo nějakým způsobem, to zkomenáváme, Bude to dávat, jak moc to bude dělat jako extra, že tam budou k tomu ty květiny? To, to no. mám takový z toho, že prostě je to jako živý, kvalita, a má to takový se sněná, má kvalita, to mohlo být vlastně pro v a v tak, tak. Pokud nejsou žádný zásadní dotazek a neschváláte si je do hospody, tak ten čas právě nastal a ještě jenom moc děkujeme.